«Та якщо всі залишимося у краю, чи довго зможемо протриматися?» «Ти хочеш нагадати про можливий осінній рейд на Захід?» – спитав Степовий. «Я розумію, іншого виходу немає. Але як це зуміємо зробити? Як розділити армію на тих, хто йде на Захід, і тих, які мають залишитися тут? Хіба за принципом добровільності?» Так, за принципом добровільності, несподівано втрутився розмову Василь, і командири здивовано переглянулися, бо ж молодому партизану досі дозволялося тільки слухати і слухатись. На Василя впав важкий погляд потурає. — Ти ще надто молодий, хлопче, аби щось вирішувати, — терпко сказав ворон. — Хоч і сміливий, але тобою розпорядиться організація. — Ніхто мене силою не пожене в рейд. — заявився Василь. — Ми тут залишимося, — він глянув на ліду. «Тут я продовжу справу свого брата Андрія, і такий загорить земля під ногами в москалів». У чернотий втішно зблиснули очі. «Яке-то щастя, що я не розстріляв тебе в Сакатурі, Василю. Хто міг тоді подумати, що в тому перестрашеному хлопчині сидить такий лицар? Панове, не говорим нині про поразку. Завтра ми можемо програти, але ж переможемо післязавтра. За рік, за десять, за п'ятдесят». Наша боротьба закінчиться аж тоді, коли на політичній мапі Європи зазеленіє немов море простір від Сяну до Кубані. І це буде виборона нами самостійна Україна. Якби я в це не вірив, то не йшов би нині на смерть. Вип'ємо, друзі, за перемогу. Гостали, перехилили пугарі і поодинці повиходили з хати. Ганна провела черноту до Гаджук. «Поцілуй мене, Анничко, моя ти втіхо», – пригорнув Данило Ганну. «Дякую своїй долі, що ти була в мене. Прощайся, прощаюсь. А як живий залишуся, то поведу тебе до шлюбу. Візьми мене ще раз». Нагана обхопила за стан Данила і поволі опускалася на землю. «Тільки тихесенько», – прошепотіла. «О, так, так». Аби я пам'ятала, що ти міг бути не тільки сильний, але й ласкавий. Цього разу не палали мереки, тільки блідо і скрилися немов сніг на сонці. Чернота пішов, а Ганна допізна лежала на м'якому чатинні під гаджугами і холонула від думки, що більше Чорноти не побачить» а від млина лунку долина лолопотіння води на лотоках і на мить майнула ганне думка, що до вічної мови ріки, можливо, дослухається в цю пору і пилип. 20 липня 1946 року закінчився термін п'ятого більшовицького звернення до УПА, на яке партизани відповіли цілковитою ігнорацією. Ні один упівець не вийшов з лісу, з повинною, тож можна було з дня на день сподіватися наступу військ НКВД. Військовий округ Говерла був готовий вступити в бій. Корінь Гайдамаки вийшов на Березівську межу. Вусульщина – на Шишорську, а Корінь Карпатський – обсадив Делятинську дорогу. Мостів на пруті і пістинці вже не було, а й до Космоча могла увійти хіба що піхота. І ущелена між Текучою і Акришорами – над якої слізився поміж високими бердами потічок Акра. Могла служити коридором для моторизованої техніки. Тож вихід з ущелини загородила сотня Данила Чорноти, а з нею відділ сержанта Ширмата, щоб тут стояти на смерть. Над косметською видолиною залягла тиша і тривала вона, нудка і нестерпна, довгі спекотні дні. Та нарешті порушила тривожну німоту, давши сигнал до великого бою. Несподівана партизанська акція у самому центрі Ябланова напередодні 20 липня, у суботу. По Яблановській радіомережі було оголошено про демонстрацію фільма з повинною. Не сподіваючись на всенародне зацікавлення більшовицькою агіткою, гарнізонники зігнали перед вечором людей на шкільний Майдан. Там уже стояв кіноапарат і трохтів, заклинаючись дивижок. Квадратова біла пляма падала на тильну стіну школи і водно згасала. Майдан обступили озброєні стрибки, люди мовчки сиділи на колодах і на задніх, під бузиновими кущами, примостилися сільські хлопчаки. Хоч вечір був теплий, хлопці чомусь куталися в накинуті на опашки, сердаки і курили, ховаючи в жменях скручені з газет цигарки. Скидалися вони.